na itemeje sasa sana huwa hapa chimba kama Yakin, kuchimbo, wakaweka waka hivyo Ch, hivyo pengine wakarudi tena kama nyingine si maji ma, ma, ma, si hapo mimi siuelewa wanarudi politi boroga sana, sana changamoto iliyopo zaidi ni kwamba swala kwanza ni swala la kwanza ni kwamba mradi umechelewewa malengo yalikuwa yamekusudiwa lakini unapokualisa dai mwezi wa 4 safari wamesema ni julai umesha kuwa na utata katikati katika, katika, katika zoezi hili kwa lazima mahangaiko ya maji ya whip huko leo waisema mwezi wa 4 juzi waliongeza mpaka mwezi wa sita na juni wakasema wende ndipo maji yatakuwa yamepatikana lakini bado tatizo la maji liko pale pale kwenye mabomba hayapatikani maana watu wengi wanalipa hewa yani ya maji ndio swala lilipo ambapo mnaliona huko sasa hivi kwa kwa wanachimba wanachimba hii ndani mitaro hmm. mingi inapita mpaka kwenye barabara zinaharibu kwanza ni warifu barabara na kama walikuwa wanafanya vizuri ilikuwa angekuwa barabara baada baada ya matengenezo bado kuna haraka zaidi kwa den kutenge zile barabara katika hali ya kawaida kwa acha hii tuta mitaro nini itoke ok, ipendezi ipendezi kwa bisikleta kinachoweza kutambulika hapo ni kwamba waliopo kwenye mradi huu aidha waajiri watu wengi au aidha watafute mbinu ya ya kuharakisha kazi kwenye muda ambao ulikuwa umeshapangwa maana watu umeshapita ule muda mradi mimi uona wanapoingia katika maeneo ya mji na za uendeshaji unaziona hapa hata unapoziona katika Zuzira, mpaka kufikia uchaguzi ategemee kama mradi utakuwa umekamilika jinsi ulivyoanza kusua na hapa hatutegemee huo wa maji kwanza mimi sijauelewa sija sija kwa sababu huo mradi nisisemwe sijauelewa sijauelewa na uuelewa kwa mradi wa maji lakini kila sehemu anapopita maji katika kwetu kwa maji huwa maji yalikuwa yanapatikana kawaida. Kama serikali lazima kuna utaratibu unaozo wakwapa ili waharakishe wa Ni kwamba ba, ba, baada ya kuanzishwa mradi huo maji karibu wakati sikokuwa baada ya kuanzishwa mradi. Sasa hivi tunakwenda kwa kwa kama kwangu ya kae kwa nibe bomba kama ukie usingizie kwamba kitoka ni mmoja kwa mmoja mita endelea kucredit mimi naashauri serikali kwamba yani wanapokuwa wanafanya vitu kama hivi eh mradi wenyewe ni mzuri isipokuwa wewe wa, wamejiandaa wa, wa, wa, wa, wa vizuri mimi na kwamba unapo kwamba wa, wa, nimechimba miti ukaweka mabomba yako tayari pale ulipo paharibu inabidi upatengeze pale kama palivyokuwa zamani